як пан по-німецькому балакав. Одна удова, проста жінка, та отдала дочку за поганенького панка. От той зять і поїхав до тещі в гості. Та й каже своєму наймитою. Я балакатиму до неї не по-нашому. А як вона спитає у тебе, чого я так балакаю, то ти скажи, що я вже забув по-своєму балакати, а тільки по-німецькому вмію. А якщо я скажу по німецькому то ти й по-нашому переказуй. Ге-ге, та добре! Так, Теща рада, що зять приїхав, вітається до нього. А він. так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, а що це йому таке сталося, що йому річ дібрало? А то він уже забув по-своєму балакати, хе, а навчився по-німецькому. Каже: "Па. От та ще почала про дочку розпитувати, та про онуків. А він усе: "Охремухри, охремухри, охремухри". То їй аж страшно стало, от тоді вона почала питати зятя: "А може ви обідати будете?" А він. Ухри -мухри. Ухри -мухри. А наймий перекладає. Ге-ге, та він каже, що не хоче обігнати. Пан сердиться, що наймить та каже, та ж кричить. Ухли Бо їсти страшенно хоче. А наймит перекладає. Ідіть по нього а то бачите, аж сердиться, що ви з обідом докучаєте. Те, що з наймитом пообідали. А зять зостався, наївши. От увечері знов те, що питає зятя, чи не вечерятиме. А він вугри-могри, вугри-могри. А наймит каже, не хоче ветеряти. Каже, щоб дали тільки шматок хліба та квартку води. Так те, що дала йому шматок хліба та квартку води. А сама повечеряла з наймитом. Зять уже так сердиться на наймита, та так же ж не хоче по-своєму балакати. Тут у ранці вже він їхати. Та ще й того, і сього несе на віз та онукам на гостинець, а він радий, що так багато, та все. Вухре мохре, вухре мохре. Не несіть нічого, пан не хоче брати, каже, щоб забрали геть. Крещо і забралося назад, а як виїхали зла слободу, пан почав наймета лаяти та й каже Вухри-мохри, вухри-мохри, я через тебе голодний сидів і додому нічого не повезу, коли так, чого я сюди приїздив А ти кажу. ха, а хіба я знаю по-німецькому, я ж думав, що я як слід перекладаю, о